Mm, ja, det, där har ni mig som vanligt. Ja. Och jag, jag tittar fram lite då och då och ser vad som eh, finns här ovanför eh, mina domäner också. Och jag kanske försöker få ner en och annan också och besöka ja, min värld och se hur jag har det. Och, ja, det är väl lite ditåt vi ska bege oss denna veckan. Ja, jag måste ju säga att det är ett helsike att rigga podcastutrustning där nere för all fukt och allt gråvatten har en tendens att haverera utrustningen ganska ofta så det är väl det som är orsaken till många av våra tekniska problem när vi poddar. Ah, ja, ja, det kan det ju vara i och för sig, men ja, det, det, det går ju att rigga så att det inte blir så mycket fuktstörningar, men äh, vad är spänningen med det? Man måste ju våga leva lite farligt här nere också, för att äh, bara vara rädd hela tiden, det, det kommer ju bara nära alla monster som är runt omkring. En. Ja, det har du ju förstås rätt i. Men eh, jag vet inte om jag är modig nog att leva farligt alltid. Alltså, det blir. Det blir lite för påträngande kan jag tycka. Så jag, jag gillar att ha lite vardagsliv åtminstone. Men det är klart, när man är äventyrslyken så finns det ju en hel del man skulle kunna utforska ner i såna där eh, mystiska tunnlar. Men. Eh, mm. De där sakerna som gömmer sig där är kanske lite, lite kusliga att ta sig an. Ja det, det, det kan det vara till en början till man lär känna dem kanske Sen eh, kan det fungera mycket bättre tycker jag Det, det, det mest skrämmande det är ju det som är betydligt mer synligt här nere Och, och det som verkligen flyter här För eh, det, det, det, det, det vänjer jag mig aldrig vid faktiskt det, det ser faktiskt lite för läskigt ut för min del Jo, för den är faktiskt en sak på riktigt. Det. hm nej. Man får eh, inte ha allt för bra lukt sinne och bry sig om saker som flyter omkring. Det kan bli riktigt, riktigt obehagligt. Men nu ska vi inte prata sådant, även om, om dagens film snuddar vid det ämnet ett par gånger. Vi ska ju prata ren skräck på olika sätt och vis, och från en författare som vi har. ...varit inne och nosat lite grann på förra hösten. Men eh, nu går vi in i en av hans mer kända historier. Ja, en av hans, ja vad ska man säga, mest eh, långdragna historier också. Det här är ju en riktig tegelsten. Jag vet inte hur mycket... Eh, skräck man får ut av den och hur mycket användning man har för, för boken förutom som mordvapen då är den jämrande effektiv, tror jag den här kolossen till, till, till Alster som han har skrivit där men eh, ja det, det har ju varit omåttligt populärt i alla fall och det här var ju lite av, av höjden av eh, hans popularitet också där alla pratade hans namn och han var störst av dem alla och jag Ja, då kom det här, vad ska man kalla det, storhetsvansinnet som den här berättelsen är. Och ja, den, den är ju lite suspekt på, på sina vis kan jag tycka. Och det beror väl till stor del på att författaren, ja han har erkänt det här själv, var ganska så beroende av diverse substanser vid tiden när den här skrevs. Och det går... Det går att urskilja har jag hört. Alltså det finns väldigt många udda idéer och sammanhang och händelseförlopp och allt möjligt annat. Och jag har inte läst den själv men jag har hört en hel del från folk jag känner som har gjort det. Och bizarr är historien. Och då, då pratar vi inte ens den där essensen som senare har adapterats till film. Vi pratar bara allting runt om i historien. Mm, ja, det, det är många sidospår vad jag förstår och, och många situationer som eh, jag kanske inte lämpar sig för en filmatisering heller eh, det, det är mycket som, eh, som finns i den där boken har jag hört eh, och jag har läst en hel del av författaren, kanske inte just den här faktiskt, den, eh, den var nog eh, lite för eh, suspekt och ja, framförallt <laughs> mäktig för mig eh, när jag var inne i, eh, i skräckboks träsket och vadade runt som allra mest men jag nog har man hört talas om, om boken i alla fall och jag nog har man sett eh, filmatisering också av, av boken och ja, börjat stifta bekantskap med, med både det ena och det andra och det antyds lite saker även i filmatisering i både tv serie och eh, ja, filmväg eh, om eh, vad innehållet i boken skulle kunna ja spinna vidare på och mm. ja, ja, fantasin jag kan bara fylla i resten tror jag. Fast det ska man kanske försöka låta bli med för det kan nog bli ganska bisarrt och jag tror inte alla har riktigt samma tankebanor som författaren har men när det gäller historien och när det gäller adaptioner så finns det ju en väldigt välkänd adaption av den här som gjordes på, på 80-talet, om jag inte minns helt fel. En tv-film som gjordes i två delar och jag minns att jag såg den någon gång under 90-talet, det var någon tv-kanal som visade den och... Ja, vad kan jag ha varit då i min tidiga tonår? Kanske mindre än så. Och då skrämde den här ja, skiten av mig helt enkelt. Jag tyckte den var så fruktansvärt läskig. Sen har jag sett den igen som vuxen och då har mycket av det som jag tyckte var läskigt förvandlats till nästan lite charmigt komiskt. Mm, ja lite, lite kitsch Mellanåt också kanske eh, ja, Jag såg den också eh, Väldigt tidigt Där eh, när den precis Hade eh, släppts Och ja, den var Stämningsfull i alla fall och den hade sina moment som gjorde att man ja, kände sig lite obehaglig till mots, definitivt. Det var ju ingen råskräck där i, i miniserien, definitivt inte. Men ja, den gjordes på ett sätt så att man ändå... Man kände av det och det var någonting som, som triggar fantasin där också tror jag. Speciellt för en, en ung själ som verkligen såg det som ens värsta mardröm emellanåt kanske. <laughs> eh, sen när man ser den i, i lite äldre ålder så har den nog inte riktigt samma effekt. tror jag inte och speciellt inte när ja, tiden går och eh, bristerna i, i filmteknik blir eh, kanske lite mer tydliga- Också. Men ja, nog var det också en, en adaption som, som fick stor genomslagskraft och som jag tror de, de flesta i, i min ålder i alla fall har tittat på en gång. Jag tror att de flesta som är i vår ålder har tittat på den någon gång för det är en sån där filmserier som man, man bara såg helt enkelt. Det hörde till. Vi var, vi var unga när det här kom och därför så var det nytt och spännande medan nu så har det ju hänt en hel del, precis som du säger. Kamerateknik har gått vidare, skrivteknik har gått vidare, hur man gör film i allmänhet har gått vidare och därför så blir ju bildspråket väldigt daterat Skärmigt kan jag tycka, men osådaterat. Men vi ska ju naturligtvis inte prata om boken eller den gamla Adapronen utan vi ska ju prata om den nya versionen som kom. Och det är väl hög tid att vi avslöjar, vad är det för någonting vi har tittat på till idag? Jo, vi har sett på ett... Från 2017 med regi av Andy Muschietti och med manus av Chase Palmer, Carrie Fukunaga och Gary Dauberman. Och IT är givetvis baserat på boken med samma namn utav Stephen King som skrevs, ja, 1986. Men vad jag har förstått så höll han på i ett par år att skriva den där. Och det, det, det märks har jag förstått. Den... den den slår åt väldigt olika håll, den har väldigt olika typer av innehåll, den är väldigt kosmisk i ett kapitel och väldigt jordnära i ett annat och superflummigt i ett tredje. Och tydligen så har han blandat ihop dåtid, nutid och framtid i en gegamoja som är väldigt svår att ja, bena ur. Och där har man ju varit smart nog att inse att vi kanske måste ta en tidsepok här och en annan tidsepok där för att försöka få det att bli så begripligt som möjligt. Därför i den gamla adaptionen så gjorde man som så att man tog historien när rollfigurerna var barn i ett avsnitt och sedan tog man historien när de var vuxna i ett annat avsnitt och då kunde man strukturera upp det helt plötsligt och det, det måste jag säga var ett, ett klokt val för hade de slagit ihop det där så hade det kunnat bli hur rörigt som helst. Det har de ju givetvis gjort till den här moderna tolkningen också. Den här filmen är ju barnasektionen utav historien och det har ju andats lite om att det, det är ett kapitel två på väg. Mm, det ska det ju definitivt vara och eh, det, så var ju planen från, från första början här också. Eh, va, om jag inte minns helt fel så hade ju själva miniserien en tendens att varva lite grann i alla fall mellan eh, den vuxna och, och barnperioden där så att man inte enbart befann sig i, i, i samma tidsperiod hela tiden. Utan speciellt i andra avsnittet, så hoppar man väldigt mycket fram och tillbaka också. Mm. Och ja, som helhet så skulle jag inte säga att det var ett så väldigt dumt val att försöka sammanfoga det lite mer. Man fick bättre grepp om personerna där mm. eh, om jag inte minns helt fel medan här när vi, när vi enbart är i, i barnaperioden av berättelsen så Ja, så, så känns det inte riktigt som även om man har mycket tid i, i filmen här så att man eh, lyckas etablera karaktärerna tillräckligt väl. Trots att man har över två timmar speltid här så... Är det alldeles för många rollfigurer som susar omkring här Som man inte riktigt får grepp om Som man inte får tillräckligt mycket med utrymme För att validera deras existens överhuvudtaget Medan vissa personer får överdrivet mycket speltid Och mm. det känns som att det är dåligt uppvägt där att man verkligen väljer att fokusera på ett par av barnen medan de andra verkligen får stå åt sidan det, det känns lite fel. Det, det var betydligt bättre uppväckt i, i just miniserierna när det gäller rollpersonerna. Man eh, hade delat upp speltiden betydligt bättre och man kände att man, man fick bättre eh, grepp om rollfigurerna och hur dynamiken i gruppen verkligen fungerade också. Ja, och hur lik och olik dynamiken var när de går från barn till vuxna. Jag menar mm. vad har... Vad har hänt under de åren som har gått mellan den ena händelsen och den andra? Hur har livet påverkat de här rollfigurerna? För det, det är inte logiskt att de skulle vara helt identiska. För så fungerar det inte. Man kan naturligtvis se det i en person som de var när de var barn. Men sen har ju saker hänt som har gjort att den här personen har blivit någon helt annan. Och det... Jag tyckte också att det fungerade väldigt bra i den gamla tv-serien. Hur kitschig och hur dålig den än är så tyckte jag det fungerade väldigt, väldigt väl. Sen har de ju lite en, en birdbox där på så sätt att man vet ju vilka barn som kommer att överleva eller ej därför att vi har sett dem. Ja, vuxna motsvarigheterna. Det är, det är helt omöjligt för någon att, att dö i det förflutna om man vet att de fortfarande lever i nutiden. Och det, det Det har man ju naturligtvis undvikit här i och med att vi håller det nästan helt på barnens eh, tidslinje. Vi vet inte alls hur det kommer att se ut i nästa film. Och det... Vet du vad, jag tycker att det fungerar faktiskt, det är, en, det är en annan väg att gå, det är ett annat upplägg. Men med det sagt kan jag ju hålla med om att berättandet blir ju väldigt kladdigt på så sätt att vi har en ganska stor ensambel med rollfigurer som vi ska lära känna. Och jag vet inte om det är innehåll nog till alla de här. Mm, nej det, det är bristfälligt eh, i, i många aspekter här men eh, ja, å andra sidan det, det vi får berättat för oss och eh, det vi får uppleva tillsammans med, med rollfigurerna vi väl fokuserar på det är ju väldigt intensivt och eh, man, man får en... En, en helt annan verklighetsgrund eh, i, i just den här filmatiseringen jämfört med miniserien. Det, det känns mer äkta om man eh, går lite mer in i det hemska djupet eh, hos barnen här än vad man gjorde i den betydligt mer ja, barnvänliga miniserien. Eh, och mycket av skräcken ligger nästan i, i just barnens vardag innan själva skräck den styker upp. Det hemskaste är ju den värld de lever i egentligen. Ja, för det är en väldigt otrevlig vuxenvärld som de här barnen finner sig i. Jag menar, filmen är väldigt tydligt uppdelad i barn och vuxna. Mm. Barnen är de oskyldiga, de glada, de äventyrstörstande. Medan de vuxna är, är nästan elaka, önskefulla, sexuellt frustrerade och mer eller mindre monster många av dem. Och det gör ju att det blir, det blir ju svårt för de här barnen när de råkar ut för någonting för där är ju ingen de kan vända sig till som är snäll eller omtänksam eller liknande. Alla är ju mer eller mindre elaka och då blir den en väldigt drastisk situation som vi kastas in i och det finns ju väldigt lite att hänga upp ett förtroende i de enda de här barnen kan lita på det är ju varandra och mm. när det då blir problem i gruppen så, så förlorar de ju den enda livlinan de har mer eller mindre och det finns mycket dramatik där som jag verkligen gillar det finns en, en bra upptrappning, det finns bra prestationer, det finns bra manus på så sätt att dialogen är väldigt stark och många av rollfigurerna fungerar väldigt väl. Långt ifrån perfekt, många av dem är väldigt, väldigt tunna jämfört med andra men jag vill ändå påstå att det, det fungerar för vad det är. Ja men, men definitivt här, här har man ändå verkligen lyckats med det man presenterar här och fått fram ja, det budskapet man, man vill ha i etableringen av, av filmvärlden i, i denna filmatiseringen så det, det måste man ju verkligen ge dem och man ser ju barnen de de försöker ju inte ens sträcka ut en hand mot, mot vuxenvärlden för att be om hjälp när det hemska börjar hända. Det är som att de, de redan har förstått det. Det är inte ens lönt Det här är någonting som bara vi kan ta hand om för de vuxna kommer inte att bry sig eh, för de, de verkar helt ignoranta inför faran som lurar och ja, kanske till och med ja, kanske kontrolleras av, eh, av det onda som, som eh, finns i, i skuggorna där. Eh, så. Ja, man, man bygger upp den delen väldigt skickligt ändå måste jag säga. Bristfälligt på sina ställen men, men ändå väldigt effektivt och... Man får en, en direkt känsla av, av utsatthet som gör att man ändå eh, verkligen knyter sig an till de här barnen. Hur eh, märkliga de än må vara och hur eh, idiotiska deras eh, logik än eh, må vara också. Så det, det finns ändå en mänsklighet där och just den, den sårbarheten och den, den jordnära aspekten hos våra huvudkaraktärer det, ja, det var nog det som tog mig mest med storm med, med den här filmen Jo men det finns så mycket att hämta här och så mycket att njuta av. och om jag ska vara ärlig så, så gillar jag när de gör de här barnen så udda som möjligt man ger dem ju karaktärsdrag på sätt och vis. De har udda intressen, de har udda sätt att uttrycka sig på de har udda sätt att framföra vad de känner och så vidare och så vidare och det udda gör att de sticker ut och sticker de ut som rollfigurer så är det lättare att identifiera dem det är lättare att faktiskt sympatisera med dem och ta dem till sig är de för snarlika? Är de för platta? Då har de ju en tendens att, att sjunka in i bakgrunden. Och därför så är det ju vissa utav barnen här som sticker ut desto mer. Därför de har jobbat mer med deras personligheter, med deras uttryck och så vidare. Det handlar om dialogen, det handlar om beskrivningen, det handlar om skådespeleriet och så mycket annat. Men, men det går att rangordna barnen i hur, hur udda och hur prominenta de är för de de går från att vara väldigt ja, igenkänningsbara till lite blekare. Mm, ja, det, det är ju en klar rangordning man har i, i barnaskaran här. Så att det, det är barn som är betydligt mer viktigare än, äh, än andra i den här filmatiseringen. Och Ja, det, det fick mig att haja till lite grann. Det, det var väl en av bristerna i själva upplägget här. att ja, Det jag uppskattade med, med själva miniserien att själva enheten och, och jämlikheten i, i gruppen på så sätt nästan löstes upp. Så att det, det blev fråga om ett par huvudroller och sen så bara ett gäng bisittare som inte hade några direkta karaktärsdrag eller några direkt kurvor och, och ta sig igenom rent utvecklingsmässigt så att det, det var väldigt obalanserat där så mm. att ja där, då var jag inte riktigt nöjd men ändå, det, det, det finns ju guldkorn här ändå och, och scener som de verkligen väljer att och berätta som Tar saker och ting en helt annan väg än vad jag var riktigt beredd på att de skulle göra här och jämför man då återigen med, med miniserien så går man ju till mer extrema nivåer när det gäller att Visa barnens vardag, var de kommer ifrån och vad som har gjort dem till dem de har blivit idag. Och ja, det vi ändå får visat för oss, det, det var någonting jag uppskattade. Ja, för det finns ju väldigt, väldigt mycket här att götta ner sig i egentligen. Det är bara lite, lite halvdant uppdelat faktiskt och... Jag förstår att det är ett visst antal barn i boken, jag misstänker att det är samma antal barn som i den gamla tv-serien och att de vill vara noggranna med att alla de finns här, de olika etniciteterna finns här, den olika uppdelningen och så vidare och det kan jag förstå, jag kan uppskatta det, jag kan till och med berömma det faktiskt. Men då förväntar jag mig att de ska få ungefär lika mycket att göra eller ungefär lika mycket vikt för historien. Men jag tycker inte att de har gjort det här om jag ska vara helt ärlig. Visst, vissa rollfigurer blir desto viktigare för de blir fokuspunkter för historien det är helt okej okay. men om vi har ett helt gäng med figurer som ska vara relevanta då ska alla ha någonting att göra, de ska ha någonting att säga och de ska ha någon form av kurva som de ska gå igenom och som nämnt, det, det finns en hierarki här i filmen om vem som är viktigast och vem som är minst viktigast och de långt ner på skalan har väldigt lite att göra Kanske inget som de flesta upptäcker i den här filmen om man är riktigt engagerad i det som händer. Men för oss som sitter och skärskådar det så blir det ganska uppenbart att där är där är manusbrister. Jag vill kalla det för ett bra manus. Jag vill kalla det för en bra dialog. Men de skulle ha antingen sprit ut materialet lite bättre eller kanske tagit bort ett par rollfigurer. Mm, ja, det, det är ju någorlunda genomtänkt i alla fall och de, de vet vad, vad de vill fokusera på och vad de vill berätta. Det, det ska de ju ändå ha lite cred för här. Men att man sen inte tar och balanserar upp karaktärerna bättre och som du säger kanske skriver bort någon om de ändå inte tycker att de är viktiga istället för att bara ha dem med för att de fanns med i boken då, då, då blir det bara utfyllnad och ja det det det, det, det tjänar inte filmen på utan det blir bara en belastning i, i slutändan så där hade de behövt tänka till lite grann alltså. men i, i grund och botten ja man har ändå förstått ungarna här och eh, vetat vad man vill göra med dem åtminstone de flesta av dem eh, sedan att, eh, att det inte gick hela vägen i vissa fall det, det är jag till viss del villig att förlåta för det de väl lyckas med det är så pass effektivt att, att det, det överskuggar mycket det gör det sannoliken och den är långt ifrån perfekt den här filmen. Det vill jag understryka. Men när det gäller berättandet så tycker jag ändå att de har tagit någonting som funkade väldigt bra i den gamla ja, tv-serien och lyft till någonting som fungerar ännu bättre här. Eller liknar ännu mer en skräckfilm om vi ska säga så. För som du sa... Den gamla varianten var ganska barnvänlig ändå därför att de visste att man skulle rikta sig till en ganska ung publik. Det här var ungdomsskräck eller vad det nu kallas. Den här ska ju vara lite mer universell och då finns det vissa saker som är desto mer obehagliga här. Och då kräver det ju att man balanserar om saker och ting. Mm, vi kommer nog att komma till, till hur, hur välskräck och sådant fungerar lite senare. Men, men vi, vi lägger det åt sidan för tillfället och så tar vi närmare titt på eh, vad handlar egentligen IT om? Jo, mainsamhället Derry har varit skådeplats för många brutala dödsfall och mystiska försvinnanden genom tiderna. År 1989 börjar människor återigen att försvinna och det är samhällets barn som utplånas. De vuxna i staden verkar oförmögna eller oförstående inför situationen så det är endast barnen i Maine som är de som uppfattar faran som lurar i skuggorna. Några utstötta och mobbade barn i Derry börjar så ligga att förstå vad det är som händer. Någon eller något livnar sig på ungarna på ett skoningslöst sätt. En efter en av dem får besök av en skrämmande clown som kallar sig för Pennywise och han verkar veta exakt vad som skrämmer dem. Barnens rädsla är det som föder clownen och han kan anta den form som är mest skrämmande för hans offer. Tillsammans kan barnen börja utarbeta ett sätt att besegra den önskefulla clownen och överleva det som kommer att bli den hemskaste sommaren i deras liv. Och en av de viktigaste fokuspunkterna i den här filmen det är ju Bill som förlorar lillebror Georgie och det är ju en av de absolut mest klassiska scenerna från den här historien. Vi såg den i den gamla tolkningen, den finns självklart med här och var väl en av de stora grejerna som de hade med i trailers och liknande. Och om jag ska vara helt ärlig så är den här inledningen extra Extremt välgjord, alltså jag, jag uppskattade det verkligen att se de här båda bröderna, att känna av deras relation till varandra, hur de skojar med varandra och att storebror tycker att lillebror kan vara lite jobbig men trots det, han, han älskar honom ändå och så vidare. Och då blir det ju så mycket enklare att förstå hur förstörd Bill blir när en försvinner. De vet inte vad som har hänt. Vi vet ju, för vi får se det ganska grafiskt vad som händer med lille Georgie. Och mm, jag vet inte vad du tycker men, men för mig var det en väldigt stark ingång till filmen och en väldigt bra plattform för Bill att bygga sin rollfigur på. Ja du, vad tycker jag? Eh, den scenen... Det är väl det jag skulle kunna säga... Är den mest effektiva... Rent skräckmässigt i IT här. Men... Eh, ja, det, jag vet inte hur, hur skräckenjagande det är egentligen. Alltså... Ja, man, man etablerar relationen mellan bröderna här... Eh, väldigt tidigt. Men också extremt kort här. Jag tycker inte jag får samma bild av brödraparet här och deras relation med varandra som man fick till exempel i, i miniserien. Och sedan ska man dessutom bryta eh, relationsbyggandet här mellan bröderna för att få lillebror att gå ner i, i källaren för en totalt jävla onödig spänningsscen som inte leder till någonting och som lika gärna kunde ha, ha klippts bort till förmån för annat. Men nej man måste ha någonting snabbt här för att, att känna att nu, nu är det ett hot på gång här. Och eh, ja eh, jag kan redan nu börja gå igång på eh, hela skräckarskapet Aspekten i filmen, men jag, jag ska försöka lägga band på mig lite grann tills vi kommer längre fram. Eh, men, men saken är den: det, det, det, det fungerar inte här. Man gör sådana att försök och, och lägga in spänningsmoment eh, som bara känns så påklistrad och fåniga här. Eh, och öppningsscenen är inget undantag, men kommer vi sen därifrån så får vi en liten scen till etablera bröderna lite till att de tycker om varandra bla bla bla utan några alltså, direkta alltså känslomässiga band som knyts det är alltså lite smått så där man man känner närheten mellan de båda men jag hade velat ha mer än så innan den oundvikliga scenen inträffar då Georgie är ute och leker med sin nya båt och han stöter på Pennywise och där, där fungerar... Atmosfärsbyggandet, något bättre ändå, och det är väl där det fungerar som allra bäst i filmen. Sen var det nästan bara utför. Men här förstår man lite grann vad som krävs för att få scenen att fungera. Jag tycker man, man mjölkar Georgie Pennywise interaktion något här, men ja, överlag så, så får jag ändå ge alltså själva etableringen av av här och, och förlusten. Det, det är någorlunda godkänt– –men jag vann mig inte nöjd ändå. Jag kan se vad du menar med den här lilla extra scenen– –när han ska gå ner i källaren och det leder inte någonstans. Men för mig handlar det mycket om att bygga upp– –att ja, barn de ser skräck där andra inte ser det. Han är rädd för någonting i mörkret som inte finns– och därför så är ju den stora frågan hur mycket av det de andra barnen ser och upplever i den här filmen är faktiskt någonting. Vad är deras egen skräck och vad är det faktiska hotet? Men visst, för all del, jag kan hålla med om att det är lite klumpigt och visst, interaktionen mellan Pennywise och Georgie är onödigt utdragen, absolut. Men på det hela taget så fick jag mer ut av den scenen än vad du verkar ha gjort. Och det, det är väl lite hur man kommer in i det- och vilken typ av skräck man förväntar sig utav, av någonting sånt här. Jag tyckte ändå att man etablerade tillräckligt mycket mellan bröderna- men visst, det är kanske en smaksak- för mig funkade det som kunde känna igen relationen där från mitt eget liv och så vidare. Men eh, lyckligtvis inte med und clown i kloaken. För då hade nog mitt liv varit desto bittrare kan vi väl säga. Hust, hust, harkel, harkel. Men jag tycker ändå att man får tillräckligt mycket av bild för att jag ska börja förstå varför han är ett av huvudfokusen här. Jag tycker ändå att han funkar som... Huvudroll, om vi ska börja prata om huvudroller i gruppen, för alla barnen är inte huvudroller, Bill är en av två skulle jag vilja säga. Jag är villig att acceptera att någon av de andra skulle kunna kallas den tredje, men Bill är definitivt den första och en av de viktigaste. Mm, ja, eh, och, och nej eh, faktiskt. Eh, ja, Bill etableras som, som huvudrollen eller själva centrumpunkten för eh, barngänget här. Eh, men... Alltså samtidigt etableras han som något annat än just Georgis storebror i den här filmen. Får man lära känna Bill någonting? Har han någon direkt väg att gå genom filmen? Eh, man, man låter kameran vila väldigt mycket på, på Bill. Men vad händer där egentligen? Jag, jag tycker att det var en väldigt... Tom huvudroll för min del, och jag, jag lärde aldrig känna Bill så bra som jag tycker jag, jag borde ha gjort. Han, han gavs inte något direkt utrymme förutom som, som sörjande bror och mm. som, som besatt konspirationsteoretiker som man verkar vara på, på fritiden efter skolan. och det händer ju inte någonting mer med Bill. Han är, är besatt och han är fullständigt förlorad i sin sorg och, och vägrar erkänna det, det faktumet att han har verkligen förlorat sin bror. Men det, det, det, det händer ingenting med, med Bill tycker jag och... Därför blir jag så väldigt frustrerad av att ha så mycket tid spenderad på honom när, när man inte får någonting ut av det. När det skulle kunna spenderas på bättre sätt och, och delas ut lite jämnare till, till de andra rollfigurerna som hade kunnat bli mycket mer intressanta än vad de är i dagsläget. Det är jag villig att hålla med om att Bill tar upp onödigt mycket tid med tanke på att hans egentliga ark som jag ser det, det är ju att acceptera broderns bortgång, för mm. han på olika sätt och vis tror ju fortfarande att broderna är livet han har ramlat ner i kloaken har ju spolats ut någonstans och om vi bara letar på det där stället så kommer vi att hitta honom och så vidare och så vidare och vi som vet vad som har hänt vet ju att Lillebror kommer inte tillbaka. Han har stött på ett öde värre än döden. Och utan att spoliera för mycket så kommer det ju en scen där han inser och accepterar att brodern har gått bort. Men ja, det är kanske för tunt för väldigt många att, att ha en sådan ark. Det tillför inte... Så mycket mer under historiens lopp, absolut, men för mig räckte det, särskilt med tanke på att jag förväntade mig mer från de andra rollfigurerna och därför så äh, trodde jag att vi skulle få ta del av fler historier men, men vi gjorde ju faktiskt inte det. Nej det, jag förstår det verkligen inte här för filmen verkar övertygad om att det är bild som är huvudrollen men de, de ger honom absolut ingenting som rättfärdigar det. Jag tycker det, det är lite märkligt så han är, han är den här sörjan och sen så är han eh, den ena delen i, i triangeldramat som börjar utspela sig där också som han är själv någorlunda ovetande om till en början i alla fall någonting som bara råkar hända utan att han eh, ens försöker. Och det är någonting i alla fall men det är bara en liten liten smula som läggs till till hans karaktär där så nej, jag tycker att det här är, är rättfärdigat överhuvudtaget. Det är ju ändå ett bra skådespeleri här av Jaden Martell som, som Bill Bro. men nej, jag, jag kan inte se att det här borde vara huvudrollen. Vill man... Och, och, och verkligen fokusera på, på den här karaktären så borde man definitivt ge honom mer att göra. Ja, och låta honom spinna loss med fler av rollfigurerna för han har ju sina idéer om vad som ska göras så han har kompisgänget med sig men det är inte mycket interaktion i varför ska vi gå ner i kloakerna med dig, varför ska vi göra ditt, varför ska vi göra detta, det är väldigt lite dialog om det. Det menar de kommer fram till kloakerna att det här är ju äckligt, det där är ju, det där är ju smutsigt vatten och det kan vi väl inte gå runt i och så vidare och så vidare just den här interaktionen om, om varför, hur och så vidare det, det infaller inte och det tror jag att dialogen hade behövt faktiskt. Men någonstans så tar man för givet att Bill har redan snackat om det här under de månaderna som filmen väljer att hoppa över för vi går ju från ett ögonblick till ett annat ögonblick ett par månader senare efter att George har försvunnit och då han tog dem väl att ja, ja, men det här är överstörkat, nu är det han som inte kan liksom, riktigt släppa taget. Visst, för all del, men då får man faktiskt bygga upp dialogen på ett helt annat sätt och göra de andra rollfigurerna desto mer involverade. Jag menar, den enda riktigt involverade rollfiguren vi får utöver det här, det är ju Beverly. Och det är ju med för att hon börjar gilla de här killarna och hon tycker om dem. De är roliga att hänga med efter skolan och på lovet och så vidare. Och hon gör det ju med för att vara snäll och för att hon är den modigaste i gruppen och så vidare. Att hon gör det för att hjälpa Georgie som hon aldrig har träffat, det är... Det... Får man aldrig något intryck utav och hennes egna lilla historia och ark som berättas har ju ingenting med det att göra överhuvudtaget. Så det är två fokuspunkter här som, som inte riktigt går parallellt med varandra där jag skulle säga att Beverleys historia är desto starkare om än också lite slavigt berättad. Mm, ja, ja, jag skulle definitivt säga att, att Beverly är den egentliga hjälten i den här filmen där hela tyngdpunkten rent karaktärsmässigt ligger. Eh, hon är ju definitivt den mest välutvecklade karaktären här som eh, man verkligen lägger mycket tid på att etablera och presentera här. Hon är den egensinniga outsidern som... Eh, Ingen av de populära tycker om och hon bryr sig inte direkt heller. Hon, hon går bara sin egen väg och den leder henne in eh, så att hon, hon möter de här andra mobbade stackars utstöttingarna i, i skolan och... Ja, det, det är i alla fall inga ytliga svin som hon avskyr så jag tycker ändå att det, det är lite härligt avbrott och hon kan ha lite, lite roligt och, och faktiskt slappna av lite i den här gruppen, vilket gör att hon, hon börjar smälta in i, i enheten men samtidigt så Gör hunnit det mycket också för att, att fly undan sin mörka, hemska vardag tillsammans med eh, hennes pappas. Och, eh, där bygger man ju verkligen upp vad jag skulle vilja säga är den egentliga skräcken i den här filmen. Där finns allt det, det obehagliga, det som nästan gav mig riktigt kalla kårar och rysningar i ett i för just den relationen har man ju verkligen tagit och, och gjort... Intensiv. Eh, mm. Lite smått eh, vag till en början, men det blir desto klarare och desto klarare allt eftersom filmen går. Det, det är liksom karaktärsmässigt huvudarken här och, och se hur, hur relationen mellan pappa och dotter utvecklas, och vad det kommer att kulminera i, i slutändan. Och det är då kombinerat med att, att Beverly tar sig an de här ja, förlorar grabbarna som har bildat sitt lilla gäng och leder dem och är liksom ja, moralen i, i det gänget att hon alltid yttrar vad som är moraliskt rätt i en given situation. Vi kan inte bara vara rädda och springa härifrån. Det står ju faktiskt liv på spel här. Vi, vi har ju en skyldighet att göra någonting. Så hon är ju verkligen den, den rätt rådiga här. Men hon är samtidigt den lilla rebellen också. Ja, jag tycker ändå att det, det blir en, en skön liten, liten kontrast i, i hennes karaktär- som gör henne ändå väldigt intressant. Absolut, alltså det här är ju den starkaste rollfiguren utav barnen då i den här filmen, alltså hon har mest tyngd, hon har mest innehåll och hon har mest att fly från också och... Ja, jag tyckte också personligen att hennes pappa var riktigt, riktigt äcklig och obehaglig. Alltså det gav mig kalla kårar som clownen inte lyckades göra och det, det säger en hel del faktiskt. Och jag måste säga att Sofia Lillis som, som spelar Beverly gör en... en fantastisk prestation här. Hon är ju tveklöst den bästa barnskådespelaren i, i den här filmen. Mm. Sen betyder inte det att de andra barnen är dåliga för det skulle jag definitivt inte säga. Jag tycker man har hittat riktigt bra barnskådespelare. Men just Sofia hon eh, hittar någonting speciellt här. Hon har någonting i sitt skådespelande som verkligen höjer intrycket. Och så har hon också mer material att jobba ifrån och då är det ju naturligtvis lättare att göra något intressant. Mm, ja utan tvekan alltså här, här finns det ju rejält Med, med kött på benen och bita tag i Och Sofia Lillis hon biter ju Verkligen tag i det här Och, och gör någonting särrega Av det hela Det här är en, en genombrottsprestation Skulle jag vilja säga för Sofia Lillis Hon visar verkligen vad hon går för Och ja, det, det, det här är en roll som kommer att, att Leda till många fler I framtiden känns det som För hon får verkligen fram själen i Beverly Marsh här och nej, jag gillar det verkligen hon, hon fångar hela essensen i hur jag ser den här karaktären också och nej, det, det är strålande gjort skulle jag säga. Ja strålande är nästan bara förnamnet om vi ska vara helt ärliga och ja, jag nämnde ju att det finns en part som skulle kunna kallas en huvudroll också men jag vet faktiskt inte om man har tillräckligt mycket med innehåll i sin rollfigur för att det ska fungera. För vi har ju Ben som är the new kid som de säger. Förmodligen nyinflyttad och han är knubbig. Han tycker mer om att läsa än att vara ute och leka och så vidare. Och det gör ju att han är ju favoritmåltavlan för de lokala mobbarna som måste vara med i en Stephen King-historia. Det måste alltid vara någon översittare som tar sig friheter långt över vad lagar och regler tillåter. Och visst, hela det här gänget tycker de ju om att jävlas med, men Ben är ju ändå en av dem som är extra rolig att vara elak mot. Och det är ju för att han, han har de där attributen som är så roliga att göra narr av, tydligen. Och jag gillar Ben som rollfigur, men personligen tycker jag att han är alldeles för plats skriven för sitt eget bästa. Han är ganska innehållslös. Och med tanke på att han är den tredje parten i triangeldramat som uppstår så känns det som en förlust? Jag menar, vi har Bill, vi har Beverly, de två mest välskrivna i filmen och så ska vi då ha den tredje parten i Ben som är väldigt platt och fyrkantig. Det är synd, det är tråkigt för jag tycker faktiskt att eh, Jeremy Ray Taylor som spelar Ben Gör ett bra jobb. När han är rädd i olika scener så känns det genuint. Han försöker. Han är faktiskt en bra skådespelare också men materialet han har att jobba med är inte sådär imponerande. Nej, verkligen inte. Det här är expositionskillen och inget annat. Det är han som ska eh, gräva fram eh, historien om Derry och vad staden har gått igenom tidigare. och ja, Ge barnen en möjlighet att förstå vad som händer och eh, vad de kan bege sig för och, och kanske lyckas hitta Georgie till slut också. Så att det, det, det är hans roll i den här filmen så som han är skriven och ingenting annat än så förutom att han är, är hemligt förälskad i Beverly. Men ja, det, det, är, det är det hela. Vi lär ju inte direkt känna den här karaktären annars så att, att kalla honom den tredje huvudrollen det är nog att, att ta il en hel del. Men ändå, Jeremy Ray Taylor han, han gör betydligt mer med, med rollfiguren än ja, vad som egentligen är, är nödvändig. Han, han växer mycket bara på grund av skådespeleriet här ändå. Och han fyller ju ändå en, en viktig roll på grund av expositionen även om den är något... Taffligt instucken i den här filmen vid, vid vissa scener och jag kanske lite dåligt motiverad vissa gånger men ja, ja det, det är så som det, det är gjort i alla fall och ja, jag svär inga större haranger kring, kring Ben och, och, och karaktären här. Det är, det är ändå okej okay för den här typen av film även om det, det naturligtvis borde vara bättre. Ja, borde vara bättre är väl en bra beskrivning på väldigt mycket när det gäller ähm, rollprestationerna här. Inte skådespelarmässigt som sagt, för det är riktigt bra. Men när man inte har någonting att jobba med så blir det ju ja förutsägbart, fyrkantigt och ganska tråkigt. Och det är tyvärr en... En ganska bra beskrivning på de andra barnen i gruppen. Jag menar, jag gillar många av dem trots allt. Jag gillar vad de försöker åstadkomma. Men när man sitter där, filmen tar slut och man inser att det där ledde ingenstans. Det där ledde till ingenting och så vidare. Så kan man ju inte låta bli att bli lite smått besviken trots allt. Och mycket har med att inte barnen får tillräckligt mycket att göra för att det ska fungera. Det, det är tråkigt att säga, men det är sant. Men jag vill ändå belysa de andra skådespelarna här för jag tycker faktiskt att de är värdade. Vi har Finn Wolfhard i rollen som Richie. Vi har Chosen Jacobs i rollen som Mike. Vi har Jake Dylan Grazer som Eddie. Och vi har Wyatt Oleff som Stanley. Och jag vill ge dem en liten eloge. De är bra, jag ser fram emot skådespelarprestationer från dem här i framtiden. Men de här rollfigurerna var lite för platta för sitt eget bästa. Jaha, just det var som spöken i den här filmen skulle jag säga. Kanske med vi viss undantag från Mike som får lite bakgrundshistoria och man får se var han kommer ifrån lite, lite grann i alla fall. Men annars så eh, tycker jag det, det, det är väldigt, väldigt knapphändigt här och det, det är bara alltså figurer som ja, liksom har en egenskap och inget annat. De figurerar i, i bakgrunden och gör sin grej. Richie bara står där och, och kläcker lite dumma skämt och... Man har ingenting annat att gå på där. Eddie, han, han får kanske en eh, liten, liten presentation ganska långt in i filmen så man får se hans familjesituation. Men det är inte många minuter, annars är han bara den, den lilla svage. Eh, Sjuke, lilla killen som ä, inte vågar någonting, och ja, apropos, inte vågar. Det är ju hela Stanlys personlighet också. Han är, är bara räddharen i, i gruppen som ä, är nästan lamslagen när, när clownen börjar presentera sig och ja. Det, där har vi det vi vet om de karaktärerna. De, de bara finns där och är med som levande rekvisita vilket jag tycker är synd och skam med tanke på att de ändå har ganska bra barnskådespelare även här också. Så att det, rollbesättningen det, det finns det ingenting att klaga på egentligen. Det är bara hur, hur rollerna är skrivna som jag blir lite förbannad på. Ja, man har skaffat sig väldigt mycket talang att använda till ingenting om vi ska vara helt ärliga. Men ja, rollbesättningen är bra och det är inget undantag heller när det gäller clownen i den här historien. Pennywise är ju en sån där ikonisk figur som skapades i och med den förra filmatiseringen. Då såg vi ju Tim Curry i rollen som Pennywise. Och ja, det är ju inte så mycket skräckinjagande där längre. Det är ju bara kitschigt och roligt att titta på. För han, han ger ju verkligen hjärna till den gamla där I den här har vi ju istället Bill Skarsgård i rollen som Pennywise. Och ska jag vara helt ärlig så tycker jag att han gör en riktigt, riktigt bra prestation. Alltså... Pennywise känns läskig. Han känns obehaglig. Han dyker upp på sätt och agerar på sätt som är riktigt, riktigt läskigt. Problemet är bara när man blandar in det med kameraarbete och efterbearbetning digitalt och så vidare. För där är en del specialeffekter som gör det nästan komiskt. Hur den här figuren rör sig, agerar och dyker upp och så vidare. Men när det gäller skådespelandet vill jag ändå säga att Bill gör ett riktigt bra jobb. Ja, han går väl nästan till samma extrema nivåer som Tim Curry i den här filmen. Men det behöver man nästan med en roll som Pennywise. Men... Ja, vad ska man säga? Här har man ju gått en, en liten annan väg med den här klanen gentemot miniserien och äh, ska man se till miniseriens fördel så, så fanns det en kontrast i Pennywise som jag uppskattade och det, det var att han var vänlig och gladlynt till en början. Man blev presenterad för honom som en, en vanlig clown. Barnen blev presenterade för honom just så också. Eh, men där det, det vanliga clownaktiga så sagt liga började gå in i något helt annat och den gradvis stegringen av karaktären och, och hotet i scenerna som han var med i var det som gjorde karaktären effektiv i miniserien, tycker jag. Just Pennywise i filmatiseringen här av IT- så har man inte ens försökt gå den vägen- utan han ska vara läskiga, konstiga clownen från sekund nummer ett. Och det, det blir bara så pang på röd betan att okej, okay, här har vi honom- och, Ja, vad gör man med pennywise än Inte ett jämrande stugg. Eh, och... Det som stör mig är också att han, han används på exakt samma sätt i exakt samma scener. Man får ingen variation på skräckmomenten. Man, man kan inte skriva Pennywise scener för att göra dem effektiva utan det bara blir en jämrans massa återupprepning av samma scener i olika miljöer och med olika barn. Mm. Och det är någonting som verkligen irriterar mig här. Och sen lägger man till de de dåliga skräckeffekterna som är helt onödiga egentligen så blir det bara värre så det finns ingen, ingen skräck här i Pennywise tycker jag han, han blir bara fåning eh, han blir så, så, så platt och tunn det, det finns inget hot här för som historien är skriven så är de här barnen hans jämlikar eh, den här eh, tyssynes odödliga eh, skräckdemonen som levt på stadens invånare, jag vet inte hur många decennier egentligen och så kommer det ett gäng unga som inte har en sus –om vad de gör och de står på, på samma nivå på, på en och samma gång här. och ja, Därför kan jag inte känna att, att Pennywise är något hot här överhuvudtaget– –vilket jag inte förstår. De måste ändå kunna... Göra att hotet känns som ett hot här. Vi har ändå med en mäktig varelse att göra- men det känns mest som det är en, en förklädd galning- som rymt ifrån något sinnessjukhus någonstans- som är ute och springer. Så att nej, det, det här gav mig absolut ingenting- men jag måste ändå säga att Bill Skarsgård- och hans mimik här, sättet han presenterar sig på- det är, må hända än något- enformigt även i, i hans agerande men man ser hur han försöker och just som eh, karaktären ändå är designad så eh, kan man få ut någonting av estetiken i alla fall. Jag tror att de skulle ha lagt in desto mer subtilt i den här filmen, en långsam upptrappning innan det smällde till. Som du säger går man in med full gas direkt och det gör ju att man har presenterat skräcken ganska tidigt och sedan får man istället lägga till jumpscares och att höja musiken och slänga på lite obehagliga toner här och där för att försöka understryka. Nu är det läskigt, nu är det obehagligt. Och för all del, alltså jumpscares kan fungera på ett tillfredsställande vis men jag skulle inte vilja säga att de har gjort det särskilt bra här. Det är övertydligt, det är väldigt ja, förutsägbart i många fall också. Mm. Det finns vissa scener där han tog mig lite på sängen, ska jag vara ärlig och säga, men de är förhållandevis få. Jag kunde förutse ungefär när han skulle dyka upp, ungefär vad han skulle göra och nu vet jag inte om det beror på att jag har sett för mycket skräck eller om filmen telegraferar väldigt mycket som den inte är medveten om. Men... De kunde ha lagt mer subtilitet i Pennywise. I hur han presenteras, i hur han agerar och så vidare och så vidare. Men det, det känns ju som att någon högt upp med slips tyckte att nej men om det inte är intensivt från go då kommer folk att tröttna på den här filmen och då, då, då blir de inte rädda och då vill de inte köpa Blu-rays och posters och allt möjligt annat. Och... Jag kan tycka att det känns som lite studioinblandning här när det gäller att, att, att göra det så intensivt som möjligt. Ja, men då tappar du ju effekt halvvägs in. Ja, men öka bara på lite till. Och då förlorar man mycket fingertoppskänsla. Och faktum är, skräck behöver väldigt mycket fingertoppskänsla för att fungera. Jag tycker att Bill Skarsgård gör så gott han kan, men han kan inte kompensera... Allt det andra de slänger in... Nej det, det är inte Bill Skarsgårds fel i, I det här fallet Definitivt inte Och Jag vill inflika att alltså, Det finns inga jumpscares I den här filmen Det är inte bara du som har, har sett för mycket skräckfilm Utan den här filmen vet Inte ens hur man bygger upp en Jumpscare som är bland det billigaste Man kan göra i skräckfilmsvärlden De telegraferar Verkligen Precis allt som ska hända långt i förväg. Man blir aldrig förvånad. De kan inte ta och, och vilseleda publiken så pass mycket att de inte eh, kan inse exakt när eh, den inplanerade lilla hoppeffekten ska träda in och nej alltså alla de här så kallade spänningsmomenten det gav mig bara gespningar här eh, det, det går inte att, att finna någon effektiv skräckscen direkt i, när det gäller Pennywise i den här filmen för man, man förstår inte här helt enkelt. Eh, som du säger, det, det, det kan jag tänka mig också att man ville ha det så eh, intensivt och, och, och fartfyllt i, i, i skräckscenarna som det, det bara gick och bara köra full patte så att säga. Eh, men man kan inte bara göra det så här pang boom. man måste faktiskt förtjäna det också, man måste bygga upp det hela, man måste ha någonting som kallas för atmosfär och stämning också för att få in åskådarna på rätt plats innan man gör någonting vid det. men det har man inte tid med här utan det ska vara, vara pang boom och det ska definitivt vara som två helt skilda filmer då vi har eh, barnens vardagsliv på en sida och sen så klippar det abrupt när barnen, ett av barnen blir, blir ensamma och går in i något, eh, något eh, småläskigt ställe och så kommer clownen och eh, sen kan man gå tillbaka till den andra filmen igen, allting är så separerat i varandra, man kan inte göra något skräckfyllt av vardagen och låta det liksom flyta in i vart annat och därför får det ingen känsla här heller så att hela Pennywise-karaktären faller bara plats så fort han dyker upp för eh, för det första telegraferar man honom man vet exakt vad han kommer att göra och sedan kommer man att upprepa exakt samma scen flera flera gånger under filmens lopp här också så eh, det, det, det finns inga överraskningar här man ser direkt vad han är kapabel till och, eh, och hur han kommer att försöka utnyttja situationen för eh, Scenen är, bara skriker eh, precis vad som kommer att hända eh, och, och kameran den, den försöker inte ens dölja vad som är på gång utan den är fullt fokuserad på eh, var det läskiga ska komma någonstans och nej alltså allting är dumt, dum dumt, dumt, dumt dum, dum, uppbyggt. Så det, det, det var Någorlunda irriterande Om man frågar mig Men ja Det, det, det, det finns inte, inte mycket gott Att säga om hur man har skapat Pennywise här det är, det är en skugga av Den här fåniga karaktären För miniserien Som ändå var mer effektiv Skulle jag vilja säga Men Bill Skarsgård hey, han, han, han tillför någonting i alla fall Men han kan inte den här situationen absolut inte. Nu har vi ju tekniskt sett redan varit inne och nosat på det visuella. Så vi ska ju hoppa in där ordentligt. Men jag vill göra ett litet tillägg när det gäller Pennywise. Och det är någonting som jag satt och funderade på. Nämligen att... Det nämns att han lever på skräck. Det är hans stora näringstillgång. Att skrämma olika varelser, främst människor, till att uppleva så mycket skräck som möjligt. Och det är liv när han sig på. Och trots det så verkar han vara väldigt sugen på att faktiskt äta upp folk. Och då blev jag lite... Lite konfys här, vad lever du på? Lever du på skräcken eller lever du på att äta människokött? Eller vill du att de ska bli så rädda som möjligt innan du kan äta dem därför att de smakar dem eller är så näringsrika som möjligt? Alltså det finns... ...regler med det här monstret som aldrig riktigt definieras. Det mm. antyds bara. Och som när vi pratade om Bird box, ...det är inte bra när man inte ger någon vink om vad som är det rätta. Man måste inte stå och säga det rakt ut. Så här fungerar monstret, bara som ni vet. Men någon liten fast antydan här och där behövs för att man ska förstå hotet och försöka försvara sig mot det. Och det problemet finns i den gamla serien också det ska sägas, men det är än tydligare här tycker jag att det är, det är lite hejsansvejsan med vad som gäller och hur det gäller och så vidare. Men om vi då hoppar in i det visuella så ja, de är inte bra på att bygga skräckscenor, så mycket har vi etablerat. Men jag vill understryka att de Ändå är rätt så bra på att bygga dekor, de får fram snygga ja, scener, de har snyggt kamerarbete och så vidare. Men är det någonting jag skulle vilja beskriva den här som så är det ytlig. För den ser bra ut, den, den försöker vara visuellt tillräckligt stimulerande och bra, men... Man tar för givet att om det ser bra ut och man lägger på lite ljuseffekter, då uppnår man atmosfär. Och så enkelt är det inte, men det märks att filmskaparna tycker att ja, men, men miljö, lite ljus, lite ljud och musik, klart ja det är där fingertoppskänslan kommer in som sagt. Man måste lägga på det på ett snyggt sätt. Man måste avväga det på ett snyggt sätt. Man måste väga upp det med skådespelandet på ett snyggt sätt. Det är många element som måste fungera i harmoni. Och ska jag vara helt ärlig, den klarar den inte hela vägen. <laughs> Nej, det, det, det gör den verkligen inte. E, ytlig är, är verkligen ett, är ett bra ord här. Filmen är, är vacker men inte ett sägande skulle jag säga. Det, det finns mycket estetiskt tilltalande scener här. Man kan bygga upp en, en vacker bild men... Vad, vad säger bilderna egentligen? Hur akkompanjerar berättelsen? Hur stärker det är själva filmen just nu? Eh, man, man kommer inte så långt att man verkligen får en, en synergi mellan, eh, mellan berättelse och, och det visuella tycker jag. Så att det, det är en viss dissonans där och eh, man, man förstår sig inte på stämningsbyggandet på den visuella fronten här heller. Utan så snart man, man går ifrån det, det vardagliga som man däremot är väldigt bra på att och etablera och, eh, och fånga och kanske till och med få en, en känsla i. Men när man går över till eh, själva skräckfilmsdelen av filmen, när det blir de här abrupta klippen, nu är det stämning för skräck helt plötsligt. Då vet kameran inte hur den ska bete sig, hur den ska röra sig, vad den ska fokusera på. Ingen vet hur man ska belysa saker och ting. Då är det som det ett helt annat filmteam som är här. Och det kan göra mig riktigt frustrerad när jag ser på it här. Så, nej, där, där, där finns det saker att lära. Så, det är nog människor här som kanske inte riktigt förstår sig på. Själva skräckämnet är vad som behövs för att etablera den här rysliga stämningen och verkligen få det att pirra i kroppen av skräckfylld förväntan. Det, det, det infinner sig aldrig här för allting känns så övertydligt. Och det är väl en, en sak som eh, ligger över hela filmen rent visuellt. Att den är väldigt, väldigt övertydlig överlag tycker jag också. Ja du, ähm, övertydlig är faktiskt ett riktigt bra ord för den här. Det är inte fruktansvärt gjort men inte särskilt subtilt eller snyggt. Alltså... Man, man vill verkligen belysa att oh, nu är det någonting på gång, nu är det någonting som kommer att hända och missar då det faktum att det, det är det som är skräcken, att inte veta när någonting kommer att hända och att inte veta vad som kommer att hända. Så den här signaleringen som man gör i och med kamerarbete, i och med klippning och allt möjligt annat, det är... Det drar ner filmen. Den är långt ifrån så hårresande som den skulle kunna ha varit. För det känns ändå som att det finns elementen till en riktigt, riktigt bra skräckfilm här. Alltså, de har resurserna till det. Det ser bra ut. Man kan göra snygg efterbearbetning om man vill. Men man har tagit till sig en hel del från bland annat österländsk skräck som det här skakandet som monster och spöken och liknande gör där. Det ska naturligtvis Pennywise göra också men skillnaden är att där bygger man upp innan en sådan scen dyker upp. Det gör man inte så mycket här utan det är mer att oj nu är Pennywise här och, och nu skakar han loss fruktansvärt mycket och det, det, det, det är läskigt. I teorin. I praktiken så ser det bara lite, lite udda ut och, och väcker inte särskilt mycket ja, skräck i mig åtminstone. Så det känns som att de har samlat på sig massor av bra idéer men att de inte riktigt vet hur de ska använda det. Bra resurser, bra material, bra ja, miljö och så vidare. Men inte så mycket idéer om hur man faktiskt använder det på ett effektivt sätt. Mm, nej, det, det är nog sant. Effektiviteten här förstår man inte. Alltså. Det, det är ett intrikat arbete att, att hitta eh, stämningsbyggandet här, kunna etablera skräcken. Det kräver egentligen inte många resurser men man måste veta vad man håller på med. Och här har man allt för många resurser och ingen verkar veta riktigt vad man håller på med. Vilket är det andra änden av spektrat där som inte är så väldigt bra alltid. Men ja, jag vet inte. Tänker jag tillbaka rent visuellt så är väl... Den snyggaste skräckscenen som jag ser det, det är ju när Ben får skiten sparkad ur sig av de hemska mobbarna och det åker förbi en bil sakta med ett par vuxna i och han skriker desperat på hjälp men ingen reagerar. Och när bilen då kört förbi ett tag så dyker det upp en stor röd ballong i bakrytan där. Eh, vilket ändå, fick, ändå kände det var lite surrealistiskt men stämningsfullt. Där fungerade det lite grann, det ska jag ge den scenen krädd för. Mm. Eh, jag vet inte vad den scenen egentligen försökte säga och kändes inte helt logiskt. Så den var kanske inte fullt genomtänkt men alltså rent stämningsmässigt så var jag lite lite ombord på tåget just där. Men det var nog just där och inte någon annanstans i den här filmen. För sen så bara förlorar man allt vad sans heter och bara kastar allt möjligt mot filmkanuman för att se vad som fungerar och vad som inte fungerar. Och där kommer ju de, de horribla digitaleffekterna in också som man verkligen överanvänder utan att man riktigt kan Benytja dem och, och få dem att smälta in i filmen. De sticker ju verkligen ut så att det är helt duga. De, de praktiska effekterna är. Kanske inte så väl implementerade de heller men de fungerar betydligt bättre. Där hade jag betydligt mer överseende. Det, det kändes mer naturligt ändå. Men allt det här digitala som verkligen kändes så, så plastigt och konstgjort. Det, nej, det, det var helt hemskt. Och, lösningen som de såg det på när de inte kunde få en scen att fungera ja vi lägger in lite effekter här så blir det mycket mer effektivare men jag tror det fick helt motsatt effekt i det här fallet och med det sagt så har vi kanske inte så mycket mer att säga om det visuella egentligen i den här filmen och därför är det hög tid för oss att summera den här och jag skulle vilja säga att IT har varit en hårresande upplevelse men kanske inte av de anledningarna som filmmakarna hade. <här> Nej det, det, det får man väl ändå säga men ja, innan vi går den vägen så, så måste jag nog börja med att säga att den här versionen av IT ändå har förbättrat en, en hel del av berättelsen jämfört med, med miniserien i alla fall. Den, den mänskliga aspekten här blir mer trovärdig och realistisk. Åtminstone på de karaktärer man väl behagar att fokusera på. och ja, När man enbart skildrar en del av boken så kan man ägna mer tid att etablera världen och karaktärerna i alla fall. Men... Trots att man endast fokuserar sig på barnens första kamp mot det så känns det ändå så att man inte har tid nog för alla barnen här. Det, det finns en tydlig brist på etablering och utveckling av åtminstone halvdelen av barnaskaran. Många av ungarna här de förblir bara periferifigurer som inte ges någon som helst utrymme överhuvudtaget. Om en speltid på över två timmar, så tycker jag det är ganska märkligt. Eh, det man presenterar när det gäller ungarna fungerar däremot och, och riktigt bra emellanåt, dessutom. Man har lyckats med att göra det vuxna i Derry till. Den mest läskiga i filmen och just polariseringen mellan barn och vuxna, den tycker jag är väldigt effektiv. Övertydlig men effektiv. Uh, ur en dramatisk synvinkel uh, är it en, en, en gripande och välberättad film ändå. Men... Det här ska ju inte vara ett drama, det här ska ju vara en skräckfilm. Och som skräckfilm finns det allt för mycket brister här tycker jag. Jag har redan sagt att det, att det vuxna är det hemskaste i filmen, men jag, jag tror inte det är riktigt vad meningen här. Speciellt inte med tanke på att man har en mordisk clown i faggorna också och så snart det mänskliga dramat stiger åt sidan och, och, och det träder in så, så blir ett fruktansvärt upprepande och förutsägbart. det är samma scen som spelas upp gång på gång med olika barn i olika miljöer realiseringen är så trött och oengagerad, bortom aldrig i det, det är ju trots allt en skräckfilm faktiskt och det finns ju ingen atmosfär här, det finns ingen skräck i skräckscenorna man bygger inte upp stämningen utan bara låter den så kallade skräcken hända utan förarbete eller utan belöning det tog inte lång stund innan jag var fullständigt uttråkad av skräckmomenten och efter den första scenen så hade man redan fått se allt och att man sedan använder sig av undermåliga effekter gör inte saken bättre. De praktiska effekterna är mer okej okay, men det digitala, det är en blandning mellan skrattretande och horribel tycker jag. stans lyckas man med att sammanfoga digitala effekterna med resten av filmen så resultatet blir att allt känns påklistrat och allmänt billigt också faktiskt. Så nej, it gav mig verkligen inte rätt sorts rysningar här. Det, det var bara ur ett filmmakars perspektiv- som jag fick kalla Kårar. Det, det här är en film som- inte förstår sig på- att bygga upp skräck- ur ett annat perspektiv- än det rent mänskliga. Man kan inte bara- kasta en massa gegga mot åskådarna- och kalla det för läskigt. Man måste faktiskt jobba lite med att bygga upp skräcken- och etablera stämningen också. Och... Det är någonting som den här filmatiseringen helt enkelt inte förstår sig på. Som ett mänskligt drama är det inte så dum. Riktigt bra emellanåt faktiskt. Men som skräckfilm är det här bara idéfattigt och fullständigt meningslöst. Eh, det är ett billigt försök att skrämmas och det fungerar absolut inte. Vill jag bli rädd så tittar jag hellre på clownen Manne faktiskt. Och om det är någon som son om vid den här tiden. Han var en läskig clown vill jag säga. Ja, nu är det ju som så att jag tycker de flesta clownerna är riktigt, riktigt obehagliga och läskiga. Men det, det är bara någonting i clownen i sig själv som, som känns kusligt och obehagligt för mig. Och jag förstår idén om att ha någon i formen av en clown som representerar någon slags urskräck och liknande. Det är ett koncept som verkligen talar till folk och som fungerar. Och precis som du så tycker jag att man ändå har tagit historien till en ny nivå med den här filmatiseringen. Jag menar, berättandet är i många fall bättre. Mänskligheten är tydligare och, och mer hjärtvärmande i den här jämfört med i den kitschiga tv-filmen. Men med det sagt så... Är jag lite småbesviken på den här? Den ser bra ut, den låter bra och jag tycker ändå att vissa av effekterna är bra. Inte så bra som de kunde ha varit naturligtvis men ändå. Det märks att det finns en budget och det finns en vilja bakom den här filmen. Men man använder inte skådespelartalangen fullt ut som man har här. Man har ett manus som är illa balanserat och vi har filmmakare som. Kanske inte riktigt förstår sig på skräcken då. Och det är kanske en fråga om smak och tycke. Kanske har vi sett alldeles för mycket skräckfilm i våra dagar för att vi verkligen ska kunna känna vad den stora publiken känner för ett. Men. Jag tycker att den är ganska platt. Kanske inte tråkig men det är definitivt andra scener än de som filmmakarna tror är läskiga som jag tycker är läskiga. Och för all del så länge man får ut någonting av att se en film. Och ja, jag tycker faktiskt att jag fick ut en del av att titta på ett. Det är en intressant film på många sätt och vis. Den är långt ifrån så bra som den kunde ha varit. Den är inte så väl skriven som den kunde ha varit. Men jag har sett skräck som har varit betydligt sämre än den här. Så jag kan, jag kan inte säga att det är något av det sämsta jag har sett. Det är... Det är fullt dugligt för någon som inte har några högre ambitioner inom skräckfilmsgenren. Den slår ihjäl ett par timmar, den ser bra ut som nämnt. Och ja, är man intresserad av att, att ha lite små rys ändå så ja, varför inte se den? Ja, varför inte bara den, den mänskliga delen av, av filmen kan ändå göra att man gott kan ägna en liten stund mer än i alla fall. Det, det finns någonting där som engagerar, men vill man sätta sig ner bara för att se en effektivt berättad skräckfilm så borde man nog leta sig no till några andra titlar istället, tror jag. Och på tal om mänsklighet och att leta efter andra titlar så ska vi gå till någonting där naturen slår tillbaka mot mänskligheten. Där vi inte längre är de starkaste och farligaste i näringskedjan utan nu dyker helt plötsligt någonting helt annat upp. Ja, där kommer hotet från avgrunden och hotar att förgöra oss allihopa. Det är som att det förgångna kommer i oss och hotar att förgöra oss kanske. Men ja, vi vet inte vad, vad vi kan göra för att stå emot det hela. Och ja, jag vet inte vad vi har med att göra för typ av mänsklighet här heller. Det, det blir nog fråga om en helt annan kamp mot det. Det stora hotet här och det mänskliga får nog träda åt sidan för ja, det, det lite mer sinnessjuka och effektsbejakande kanske. Det är lite mer actionfilmsorienterade då med andra ord där mänsklighet översätts in i cool kille som vill kämpa mot ett hot och... Det kan ju vara spännande att se en sån film också naturligtvis. Frågan är hur välgjorda den är och hur den bejakar det av som den faktiskt har. För det må vara en hyfsat ny idé men det bygger på en väldigt gammal premiss som en av de absolut största kultfilmerna i den här genren jag faktiskt la grunden till. Ja men visst eh, och där var det, det kanske lite mer jordnära än var det här. Här eh, går man till lite mer extrema nivåer och ja, jag bara har lite lekstuga istället så det blir lite mer adrenalinstint och eh, lite mer effektsökeri kanske eh, så man kan nog inte förvänta sig något direkt storverk men det kan ju vara ax underhållande ändå och, och se det här spektaklet, hur bra eller hur dåligt det än är utfört med ett leende på läpparna, det är ändå en, en premiss som jag tycker är, kan vara, den kan vara intressant och den kan vara underhållande och skratteretande emellanåt också. Så ja, jag hoppas jag kan få ut någonting av, av nästa veckas film i alla fall. Ja, en film där mänskligheten ställs mot naturen så kan det ju bli spännande på olika sätt och vis. Det är hur man bejakar de olika ingredienserna och hur det läggs fram. Och frågan är till vilken nivå man söker sig med den här filmen. Det är väl en stor chans att de har gått ut på djupet. Ja det, det måste de ha med tanke på hotet vi har att göra med här annars hade det inte fått plats tror jag. Så de är definitivt ute på djupt vatten men klarar de av att navigera där ute eller kommer skutan att sjunka det är väl den stora frågan nästa vecka. Så då blir det ju en fråga om vi kommer att få se ett ståtligt rovdjur i det blå eller om det kommer att bli ett fullständigt magplask.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 Och du har lyssnat på radio SK.